Потім на нього навалилася валахата пітьма, і він провалився в глибоке забуття. Мов по тяжкому вчадінні Максим розплющив бряклі повіки. На шибах заблищали золотом і зарожевіли морозяні лисиці, зацвіла вогнем фантастична казкова папороть. Ранок збагнув Максим і, заточуючись, став зводитись на ноги. Аж дід, що вже ходив на вшпиньках по хаті, злякався. «Дух з вами! то не лежить. лежіть!», лежіть «Ні», – сказав тихо, але твердо Максим. «Ранок! І я мушу йти! Мушу!» Голосу в нього не було. Згорів либані, який всередині йому погоріло. Пересохло, дотливаючи вже. «Мушу!» Його огорнув страх. «А чи зможе він йти?» – попробував. Зможе, зможе, а вікно золотилося і цвіло все більше, вогневіло фантастично. Розписане найгеніальнішим майстром у дивні візерунки. Розписане сонцем, що десь там сходило навпроти вікна. Максим почав збиратися, пориваючись на зустріч сонцеві. Вони були тільки з дідом у хаті, решта була вже десь на праці. Дід хотів заперечувати і боявся заперечувати – він прохукав шибу, подивився в неї пильно і пробурпотів. О хо-хо, як же захряс шлях німаками. Цілу ніч їдуть, гляньте, вкритий інеєм світ і вкритий інеєм шлях, синьо-сивий, срібний світ, а на шляху рухалась безкрая колона машин з білими халабудами, забарвленими сонцем у рожевий колір. Здавалось, то були хімерні вітрила на синьому морі, довгий ключ білорожевих прямокутників, і чулося гудіння, гудіння, цілу ніч ревуть, повторив задумливо дід. Потім глянув у Максимові очі, що, здавалося, не реагували зовсім на те, що там десь діялося на шляху, а були сповнені єдиним палким бажанням, що кричало Й ти, йти, мушу! Дід провів рукою по своїх очах, по чолі, і пішов знімати Максимову одежу. Здійнявши, подав її Максимові. Максим швидко одягнувся. Його одяг, чи вірніше лахміття, був уже сухий і теплий. Все висохло за ніч на гарячій печі. Потім Максим напився холодної води і зазвичай їм ців на лаві перед тим, як уже піти. А дід усе дивився у вікно. «Бач, це ж вони пак рухаються назад, може, відступають, а гляди, що так». А тоді подивився на Максима з іскрою надії, бо боявся Максима відпустити. «Загинеш, і ні дни йде». «Може, не йдіть? Може, ж вони не заглянуть уже сюди?» «Ні-ні, я піду, мушу». А дід подумав над сказаним без віри в те, що так буде краще» а тоді закінчив думку, зітхнувши. Хоч ці не заглянуть, так ті. Дід переживав від безвихіддя проклятої ситуації. В ній він не міг навіть дати поради з певністю, що все вийде на добре, а не те, що якось улаштувати цю людину, яку він так шанував, хоч перед тим і не бачив ніколи в очі. А німці зовсім не відступали. Вони тільки переходили на інший шлях, мабуть наткнувшись на заміноване поле та на розквашену непрохідну низину. Максим глянув праворуч і показав мовчки дідові на такі ж самі білі цятки, що ген далеко-далеко рухалися теж, без краєю рідкою, але не на захід, а таки на схід. То були також німці. Вони йшли іншим рівнобіжним шляхом, що йшов через Богодухів на Харків. Ну що ж, сину, сказав дід, зітхнувши, я б тебе й не пустив, так не маю права, бо, хто знає, як краще. Хай же ж Бог тобі допомагає. І ти му ж отак навпростець, на вербовий хутір, а тоді, як хоч, шляхом, а як хоч навпростець, тільки, мабуть, там позаливало вже, помовчав, сидячи поруч з Максимом у тривожній і тяжкій задумі, схиливши голову, додав: а як живий будеш, даси звістку. І шморгнувши носом, одвернувся, не в силі стримати себе. Добре, добре, сказав Максим, посміхнувшись лагідно. А як же? Посиділи ще трохи мовчки без слів. Та й що тут скажеш? А як уже Максим звівся на ноги, тоді дураз аж скинувся. Бач, а я ще жив вчора думав, та ти ж босий, господи, підожди ж, постривай, і подався десь. Подався в сіни, потім у комору. Довго там шарудів, бубонів, зітхав. Нарешті вернувся, несучи в руках опорки. Шукав чобіт? Нема, сину. Нема, і валянців нема. Ось оце опорки, візьми. Все ж таки небосяком. Ось устелимо вустілки. І, сплавши в вустілки, дід подав опорки Максимові. Надінь, сину, надінь. Максим надів опорки. Він мало не закричав від пекельного болю, але стримав себе. За опорки різали, наче ножем. Тиснули його бідні, розпухлі і у виразках ноги. Але Максим навіть не зморщився. Він дивився, посміхаючись на діда, дивився в променисті його очі і прошепотів із самої глибини зворушеного серця. «Спасибі, батьку, спасибі». А ті очі в батька запливли вологою, і тому вони були такі променисті. Вони потисли один одному руки, і Максим пішов. У сінях дід догнав Максима і ще сунув йому в руки шматок холодної перепічки. «Вибачайте, що нічого більше. Скрутно, брат, нам. Не гнівайся». А та не визернув із сіней, глянув на всі боки і вперед, чи нема ніде нікого. «Нема. З Богом». Максим засунув перепічку за пазуху, вони ще раз потисли один одному руки, і Максим швидко пішов через двір. Душу йому шарпав і роздирав шалений біль від опорків. Але Максим посміхався і, зціпивши зуби, йшов спокійно, як тільки міг. Перейшов двір, перейшов садочок, минув повітку, і нарешті минув клуню чи омшаник, що були в кінці саду, аж понад полем. Далі в нього вже не вистачило сели йти в опорках, і він зупинився. Мало того, що вони фізично мучили, вони ще й псували, затемнювали йому радість від людської щирості. Заклуною він зняв їх і почепив на борону, що висіла під стріхою, почепив на зубок і пішов собі далі босий. І вже тепер дурний біль від недосконалості речей, якими розпоряджають щирі добрі, але бідні люди, не заважав йому впиватися людською великодушністю. Струна радости натяглася в ньому до точки найчистішого звучання і бриніла в такт ході. Хіба ж не смішно, га? Жорстокі людські опорки і ніжне людське серце. Ціла тобі глибока філософська концепція, яка розбіжність між людським серцем і матеріальними спроможностями. Але важним є перше, не друге. З першим можна друге довести до досконалості, але не навпаки. Цебто з розкішними матеріальними спроможностями не можна довести до досконалості з але людське серце. Ось тобі і уся концепція. Хутір гарбузи лишився вже ген позаду, розпливаючись у рожево-лиловій долині. Максим пішов просто з степ. Після гострого болю було особливо легко йти, бо соні ж по кризі і по затверділій шкоринці снігу, як по асфальту. Ба, це, може, навіть добре, що той біль був. Той біль витрясся геться з голови і з душі каламутний чад, млость і туман, що лишився від нічної гарячки і затуманював душу і мозок. Гарячка, правда, лишилася, але чад уже зник, у голові і на душі прояснилося. Натягнута до краю струна радости, бриніла, ніби бджола на сонці. Максим вибирав чисті латки снігу або криги, щоб без стерні, і йшов ними. Вибирав у логовини, де вчора текли струмки води, а потім за ніч замерзли, і йшов по льоду, доки той лід не провалювався. А як лід починав провалюватися із дзвоном і брязкотом, тоді Максим зіходив знову на сніг, що вкривав стерні. Коли доводилось переходити дуже вже оголену стерню, там, де сніг уже майже весь пороставав, Максим пильно дивився під ноги, вибираючи, де є хоч маленькі латочки чистої землі.